David Copperfield de Charles Dickens Pista nouă Când Steerforth, purtând pantaloni albi, îi ducea umbrela de soare, mă simțeam mândru că eram prietenul lui, și eram sigur nu numai că ea l-a ales, dar că îl și iubea din toată inima. Domnul Sharp și domnul Mel erau pentru mine oameni de vază, dar față de ei, Steerforth era ceea ce e soarele față de stele. Steerforth mi-a arătat mereu o grijă binevoitoare și s-a dovedit un prieten foarte prețios, căci nimeni n-ar fi îndrăsnit să se atingă de acela care avea cinstea de a fi luat sub ocrotirea lui. N-a putut, sau m-a binezis, nici n-a încercat să mă apere împotriva domnului Crickle, care se purta foarte aspru cu mine. Dar de câte ori o pățeam mai rău ca de obicei, îmi spunea că n-ar fi stricat să am ceva din îndrăsnea la lui, că el n-ar fi durat atâtea. Și eu luam aceste cuvinte treptă încurajare și eram recunoscător sprima domnului Crickle și-a avut și partea ei bună, singura de care m am putut da seama. De câte ori trecea pe lângă banca mea și voia să mă lovească cu nuiaua, îl stânjenea tăblița de pe spinarea mea. De aceea, a pus să-mi o scoată și așa am scăpat de ea. O împrejurare neprevăzută a cimentat și mai mult prietenia dintre Stirforth și mine, făcându-mă să mă simt foarte mândru și mulțumit, în ciuda neajunsurilor pe care le-am avut uneori din pricina ei. Odată, când mi-a făcut cinstea să-mi vorbească pe terenul de joc, m-am încumetat să-i spun că cineva sau ceva, am uitat despre ce era vorba, aducea cu cineva sau ceva din romanul pelerinului Pică. Nu mi-a zis nimic pe loc, dar seara, la culcare, m-a întrebat dacă aveam cartea de care îi pomenisem. I-am spus că nu aveam și am povestit cum am citit-o împreună cu toate cărțile acelea despre care am mai vorbit. Și le-am ții minte? m-a întrebat Steerforth. O, firește! i-am răspuns. Am memorie bună și cred că le știu pe de rost. Atunci, tinere Copperfield, a zis Tierforth, să faci bine să mi le povestești. Nu pot să adorm prea devreme seara și de obicei mă trezesc prea repede dimineața. O să le luăm la rând, ca an mie și una de nopți. M-am simțit nespus de măgulit de această propunere și chiar în seara aceea am pus-o în aplicare. Nu sunt în stare să spun și nici n-aș vrea să știu cum mi-am masacrat pe autorii mei favoriți în cursul interpretărilor mele dar credeam cu adevărat în ei și aveam un fel serios și simplu de a istorisi și aceste însușiri mi-au fost de mult folos. Neajunsul era că deseori noaptea picam de somn și nu mă simțeam în largul meu și nu mă ar de povestit. Și atunci era o adevărată caznă, de care însă nu puteam scăpa și nici nu putea trece prin minte gândul să-l dezamăgesc pe Stilfoth sau să nu-i fiu pe plac. De asemenea, dimineața, când mă simțeam moleșit și Tara și vrut să mai dorm în ceas, era neplăcut să fiu trezit din somn ca sultana herezada, și să mă văd sirit să încep o poveste lungă până ce va suna clopătul de sculare. Dar Stirforth era neînduplecat. În schimb, m-ajuta să-mi fac adunările și temele și tot ceea ce mi era prea greu la lecții, astfel că din această învoială tot nu ieșeam păgubit. Să nu fiu însă nedrept nici cu mine. Nu eram mânat de niciun motiv egoist, de niciun interes, de nicio teamă. Îl admiram, îl iubeam și... Mulțumirea lui era cea mai bună răsplată pentru mine. O prețuiam atât de mult încât și acum, când mă gândesc la clipele acelea, mă simt adânc mișcat. Steerforth ținea la mine și-a dovedit-o în chip ceea ce bănuiesc l-a făcut să sufere mult pe bietul Traddles, ca și pe ceilalți băieți. Scrisoarea făgăduită de pegotii mi-a sosit în primele săptămâni ale semestrului. Era o scrisoare atât de mângâietoare și odată cu ea am primit și o tortă dulce într-o lădiță cu portocale împreună cu două sticle de sirop de ciuboțica cucului. Am depus această comoară, precum se cuvenea, la picioare lui Stirfoth, și l-am rugat să o împartă. Ascultă, tinere, Copperfield, să-ți spun ceva," a zis Stierfoth. O să păstrăm siropul ca să-ți uzi când îmi istorisești poveștile acelea." Gândul acesta m-a făcut să roșesc și l-am rugat sfios să nu stăruie, dar mi-a zis că a băgat de seamă cum adesea eram răgușit, ca o moară stricată, ca să redau în tocmai cuvintele lui și deci fiecare picătură trebuia folosită așa cum a hotărât el. Prin urmare, siropul a fost închis în lădița lui, după ce l-a turnat chiar el într-o sticluță, și eu îl beam printr-o trestioară vârâtă în dop de câte ori se părea că trebuie să fiu întremat. Uneori, pentru ca băutura să fie mai eficace, avea bunăvoința să stoarcă vreo câteva picături de zeamă de portocal în sirop sau să-l mai învioreze cu ghimbir sau să torne o picătură de peppermint. Și deși n-aș putea spune că prin aceste adăugiri căpătau o aromă mai bună sau că ar fi fost băutura cea mai potrivită ca să o iau dimineața pe stomacul gol sau seara înainte de culcare, totuși o sorbeam cu recunoștință și eram foarte mișcat de atenția lui. Povestea pelerinului a durat, pare -mi se, câteva luni și cu celelalte istorii am pierdut și mai mult timp. Sunt sigur însă că în voiala noastră nu s-a poticnit niciodată din lipsa poveștilor, iar siropul a durat aproape tot atât cât și subiectele. Sărmanul Treadles, nu pot să mă gândesc la băiatul acesta fără să-mi vină să râd și să-mi simt ochii plini de lacrimi în același timp. Juca de obicei rolul de cor. Se făcea că se prăpădește de râs la părțile Hazley și că e cuprins de groază când povestirea era mai înspemântătoare. Foarte adesea lucrul acesta mă încurca, îmi amintesc că una din farsele lui cele mai reușite era să -ne din nedindizi de cât ori pomeneam de un algazil în legătură cu aventurile lui Gil Blas și țin bine minte că atunci când Gil Blas s-a întâlnit la Madrid cu căpetenia hoților, bietul mucalit s-a arătat atât de înspăimântat încât zgomotele făcute l-au atras pe domnul Crickle, care tocmai dădea o raită prin coridor. Și bietul Treadles a mâncat o bătea strașnică pentru că a tulburat liniștea în dormitor. Istorisirea atâtor povești, pentru neric mi-a dezvoltat înclinarea spre romantism și tendința de a mă lăsa pradă visurilor și de aceea, dacă ar mai fi ținut mult serile petrecute cu aceste povești, nu mi-ar fi fost de folos. Dar gândul că eram răsfățat ca o păpușă în dormitorul nostru și că băieții mă respectau, deși eram cel mai mic dintre ei, mă îndemna să-mi dau cea mai mare silință. Într-o școală în care nu domna decât cruzimea, nu se putea învăța prea mult, chiar dacă directorul ei n-ar fi fost atât de incult. Nu cred să fi existat vreo altă școală cu elevi mai slab pregătiți decât băieții noștri. Erau prea chinuiți, prea dezbătuți ca să mai poată învăța ceva și nu puteau trage niciun folos din munca lor, după cum nimeni nu poate trage vreun folos dintr-o viață de necontenite suferințe, mizerii și necazuri. Dar datorită lui Stirfoth, am găsit un imbold în micul meu orgoliu. Și cât timp am rămas acolo, am izbutit, spre deosebire de ceilalți băieți, să prind câteva crâmpeie de învățătură printr-o muncă sârguitoare. Domnul Mel mi-a fost de mare ajutor în această privință, mai ales că mi arăta o dragoste de care mă amintesc cu recunoștință. Sufeream când vedeam cum se purta Stilfoth cu el, căutând mereu să-l și lăsând rare or să-i scape prilejul de a jigni sau de a îndemna pe ceilalți să facă la fel. Multă vreme m-am simțit prost din pricina aceasta, mai ales că îi povestisem lui Steerforth despre cele două bătrâne la care mă dusese domnul Mel. Nu eram în stare să păstrez niciun secret față de Steerforth, după cum nu puteam ascunde de el nicio prăjitură sau vreun alt bun lumesc, și mi-era necontenit teamă ca nu cumva să lase să-i scape vreo vorbă despre aceste bătrâne în dorința de a-l înjosi pe domnul Mel. Aș putea spune că în dimineața aceea, când am prânzit și am adormit la umbra penelor de păun în sunetul flautului, Niciunul dintre noi nu s-a gândit la urmările pe care le va avea trecerea neînsemnatei mele persoane prin acela zil. Dar vizita a avut urmări neprevăzute și, dintr-un anumit punct de vedere, destul de grave. Într-o zi, când domnul Crickle a trebuit să rămână în casă, fiind bolnav, ceea ce firește a făcut ca în toată școala să domnească o veselie nestăpânită, s-a iscat multă zarvă în timpul lecțiilor de dimineață. Băieții se simțeau atât de voioși și de mulțumiți, încât nimeni nu-i mai putea potoli. Deși temutul Tanghei, cu piciorul lui de lemn, a venit de două sau de trei ori și a însemnat numele celor mai de seamă vinovați, nimeni nu s-a speriat, căci fiecare știa că orice ar fi făcut tot va fi pedepsit a doua zi, astfel că era mult mai înțelept să petreacă cel puțin în dimineața aceea. La drept vorbind, era într-o sâmbătă când nu învățam decât jumătate de zi, dar pentru că zgomotul de pe terenul de joc l-ar fi stingerit pe domnul Crickle și vremea nu era prielnică pentru a merge la plimbare, s-a hotărât să rămânem și după amiază în clasă și să facem câteva lecții mai ușoare, anume alese. Era tocmai ziua în care domnul Sharp se ducea, în fiecare săptămână, în oraș, ca să-și onduleze peruca, astfel încât domnul Mel, asupra căruia cădeau mereu toate corvezile, trebuia să țină singur lecțiile. În după amiaza aceea, când zarva ajunsese la culme, domnul Mel arăta ca un taur sau ca un urs hăituit de o mie de dulei deși această imagine nu se prea potrivește cu firea e atât de blândă. Parcă îl revăd cum își ținea fruntea îndurărată în palma uscată și își pleca privirea asupra unei cărți de pe pupitru, străduindu-se din răsputeri să-și ducă până la capăt munca istovitoare în mijlocul unui zgomot care l-ar fi năucit până și pe președintele Camerei Comunelor. Băieții ieșeau de la locurile lor, jucau fripta prin colțuri, râdeau zgomotos, cântau, flecăreau, dănțuiau, urlau, unii băteau cu piciorul în podea, alții se învârtau și se strâmbau în jurul lui, făcând zâmbre, venind chiar în fața lui ca să limite, bătându-și joc de sărăcia lui, de ghetele, de hainele ponosite, de maică-sa, de tot ceea ce avea și față de care s-ar fi cuvenit să arate puțin respect. Tăcere!" a strigat domnul mel, ridicându-se deodată și lovind cu cartea în pupitru. Ce înseamnă asta? Ați întrecut orice măsură! E nebunitor! Cum e cu putință să vă purtați așa cu mine, băieți?" Lovise pupitrul cu cartea mea. Stăteam lângă el și îl vedeam cum își rota privirea în jurul încăperii. Am băgat de seamă că băieții s-au oprit odată, unii mirați, alții înfricoșați. Erau chiar unii cărora le părea rău de cele întâmplate. Steerforth își avea locul în fundul clasei, la celălalt capăt al lungii încăperi. Stătea rezemat cu spatele de zid, cu mâinile în buzunar, și se uita la domnul Mel, ținându-și buzele strânse, ca și cum ar fi vrut să fluiere, când privirea domnului Mel s-a oprit asupra lui. Tăcere, domnule Steerforth, a zis domnul Mel. Dumneata să taci, i-a strigat Steerforth, înroșindu-se. Cu cine crezi că vorbești? Stai jos, i-a zis domnul Mel. Să stai jos dumneata, i-a spus Steerforth. și să faci bine să-ți vezi de treabă. S-au auzit câteva șoapte și chiar unele aplauze, dar domnul Mel era atât de palid încât tăcerea s-a șternut odată în toată clasa, iar un elev care se repezise în dosul lui ca să imite în bătaie de joc mama S-a răzgândit și a cerut să-i ascută pana. Te înșel, Stierforth," a spus domnul meu, dacă crezi că nu știu ce putere ai asupra băieților de aici." Și fără să-și dea seama ce face, precum bănuiesc, mi-a pus mâna pe cap. Sau că n-am văzut cum de câteva minute îi asmuți pe cei mici să mă insulte în fel și chip. Nici nu-mi dau o să mă ocup de dumneata, așa că n-am de ce să mă înșel," i-a răspuns Stierforth foarte rece. Și când te folosește de situația de privilegiat de care te bucur aici, a urmat domnul Mel, și buzele îi tremurau nespus de tare, ca să insulti un om cum se cade. Ce? unde e omul cum se cade? a zis Steerforth. Deodată cineva a strigat: Să-ți fie rușine, Steerforth, e urât ce faci. Era Treddles. Dar domnul Mel l-a oprit, poftindul să-și ție gura ca să-i un om care n-a avut noroc în viață, domnule, și care nu te-a jignit niciodată cu nimic, mai ales că ești de ajuns de vârstnic și de înțelept, ca să-ți dai seama că sunt destule motive pentru care n-ar trebui să-l insulți. A urmat domnul Mel și buzele îi tremurau din ce în ce mai tare. Atunci să vârșești o faptă josnică și lașă. Poți să stai jos sau să rămâi picioare, cum poftești, domnule? Copperfield citește mai departe. Mă așteaptă puțin, tinere Copperfield. M-a oprit venind în fața mea către mișlocul clasei. Domnule Mel, o să-ți spun ceva odată pentru totdeauna. Când îți iei libertatea să spui că sunt un om josnic sau laș sau cam așa ceva, te porți ca un golan nerușinat. Știi prea bine că oricum ești un golan, dar când îmi vorbești așa, ești un golan nerușinat. Nu sunt nici acum lămurit dacă Stierforth era cât pe aci să-l lovească pe domnul Mel sau dacă domnul Mel era cât pe aci să-l lovească pe Stierforth sau dacă amândoi erau mânați de același gând. Am văzut cum toți băieții au încremenit deodată de parcă ar fi fost prefăcuți în stane de piatră și l-am zărit pe domnul Crickle în mijlocul nostru, cu Tanghei alături și pe doamna și domnișoara Crickle la ușă, cu un aer înfricoșat. Domnul Mel a rămas câteva clipe nemișcat, cu capul în mâini și coatele pe pupitru. Domnule Mel," a zis domnul Crickle, scuturându-l de braț și șoapta lui se auzea acum atât de bine, încât Tanghei n-a mai fost nevoit să-i repete cuvintele. Sper că nu ți-ai pierdut cumpătul. Nu, domnule, nu!" i-a răspuns profesorul, ridicându-și capul din palme, clătinându-l și frângându-și mâinile foarte agitat. Nu, domnule, nu! Mi-am păstrat cumpătul, eu! Nu, domnule Crickle, nu mi l-am pierdut, eu! Eu mi-am păstrat cumpătul, domnule! Numai că... numai că ar fi fost mai bine, domnule Crickle, să vă fi gândit la mine ceva mai devreme. Ar, ar, ar fi fost mult mai bine, domnule, și mult mai drept, domnule! M-ar fi cruțat de multe, domnule!" Domnul Crickle a privit cu asprime pe domnul Mel, și-a pus mâna pe umărul lui Tanghei, și s-a urcat la catedră. De pe acest teren, s-a mai uitat odată asprul la domnul Mel, care, tot atât de agitat, își clătina capul și își frângea mâinile. Apoi s-a întors către Steerforth și a spus: Pentru că el nu binevoiește să mă lămurească. Spunem, dumneata domnule, ce s-a întâmplat? Steerforth a ocolit câtva timp întrebarea, rămânând tăcut și privindu-și cu dispreț și mânie adversarul. Țin bine minte că până și în clipa aceea am observat, fără să vreau, cât de mândru arăta și cât de jalnic și de propadit părea domnul Mel alături de el. Ce a vrut să spună când a vorbit de privilegiați? a zis în cele din urmă Steerforth. Privilegiați? a repetat domnul Crickle și vinele de pe frunte i s-au umflat odată repede. Cine a vorbit de privilegiați? Dumnealui, a zis Steerforth. Și mă rog, ce ai vrut să spui cu asta, domnule? a întrebat domnul Crickle, întorcându-se către asistentul său. Am vrut să spun, domnule Crickle, i a răspuns acesta cu glasul slab, ceea ce am spus, că niciun elev nu are dreptul să se folosească de trecerea pe care o are, ca să mă înjosească. Să te înjosească? Pe dumneata, a zis domnul Crickle, asta e culmea. Dar voi să te întreb, domnule, cum te chema? Și aici domnul Crickle și-a încrucișat brațele pe piept, cu baston cu tot și și-a încruntat atât de tare sprâncenele ca abia se mai zărau ochii mici în dosul lor. Dacă mi-ai păstrat mie respectul cuvenit atunci când ai vorbit de privilegiați, respectul pe care mi-l dator domnule, ca șef al acestei instituții și ca patron al dumitale, a adăugat furios domnul Crickle. Sunt gata să recunosc că am greșit, domnule, a zis domnul Mel. Dacă mi-a și păstrat sângele rece, n aș și făcut-o. Aici însă, Steerforth a intervenit. Am mai zis că sunt josni și că sunt laș și atunci eu i-am spus că e un golan. Dacă mi a și păstrat sângele rece, poate că n-aș fi rostit acest cuvânt, dar l-am spus și sunt gata să trag toate consecințele. Fără să mă gândesc că poate nu risca nimic, aceste cuvinte atât de semețe m-au înflăcărat. I-au impresionat și pe băieți că s au auzit un murmur de aprobare, deși nimeni n-a scos o vorbă. Mă mir, Styrfoth, deși sinceritatea dumii face cinste, a zis domnul Crickle, fără întoială îți face cinste. Mă mir, Stierforth, trebuie să-ți-o spun că ai putut rosti astfel de cuvinte despre un om care e plătit și folosit la Salem House. Domnule. Stierforth a zâmbit. Acesta nu e un răspuns, domnule, i-a zis domnul Crickle. Trebuie să-ți-o spun. Aștept de la dumneata mai mult decât atât, Stierforth. Dacă pe lângă chipeșul elev domnul Mel părea în ochii mei un om tare simplu, ce să mai spun cum arăta domnul Crickle? N-are decât să tăgăduiască," a răspuns stirfoth Ce să tăgăduiască, stirfoth a strigat domnul Crickle. că un golan? S-a dus oare să ceară de pomană?" Dacă nu e chiar el un golan, atunci rudele sale cele mai apropiate sunt," a zis Stierfoth. Și e tot una." Mi-a aruncat o privire, dar domnul Mel m-a bătut prietenos pe umăr. M-am uitat la domnul Mel și am simțit cum îmbroșea obrazul de rușine și cum inima îmi era covârșită de mustrări, dar ochii domnului Mel erau ațintiți asupra lui Steerforth. m a mai bătut încă o dată prietenos pe umăr, fără a-și lua privirea de la el. Pentru că așteptați, domnule Crickle, să mă justific, a urmat Steerforth, și să lămuresc ce-am înțeles prin aceste cuvinte, n-am de spus decât atât, că maică s-a într-un azil din pomana altora. Domnul Mel îl privea mereu țintă și mă bătea prietenos pe umăr. A șoptit ca pentru sine, dacă l-am auzit bine. Da, asta era. Cu fața aspră, încruntată și cu o politețe prefăcută, domnul Crickle s-a întors către asistentul său. Ai auzit, domnule Mel?" ce a spus tânărul acesta. Te rog dacă vrei să ai bunătatea și să arăți care e adevărul în fața întregii școli." Are dreptate, domnule, și n-am nimic de rectificat." a domnul Mel în mijlocul unei tăceri de moarte. Ceea ce a spus e adevărat." Te rog atunci să fie atât de bun și să declare aici, față de toată lumea," a urmat domnul Crickle, plecându-și capul într-o parte și rotindu-și privirea în jurul clasei, că până în clipa de față n-a ajuns la cunoștința mea acest fapt. Cred că nu în mod direct," a răspuns domnul Mel. Cum? Nu știi precis?" a zis domnul Crickle. Nu știi, omule?" Bănuiesc că n-ați crezut niciodată că o duc prea bine," a răspuns profesorul. Știați care e situația mea aici, acum și întotdeauna." Bănuiesc, dacă am ajuns la această chestiune, a zis domnul Crickle și vinele i s au umflat mai tare ca de obicei, bănuiesc în orice caz că te-ai înșelat și că ai luat casa asta drept un orfelinat. Domnule Mel, e mai bine să ne despărțim cât mai repede, cu cât mai repede, cu atât mai bine." Cel mai bine ar fi chiar acum," i-a răspuns domnul Mel ridicându-se. Cum poftești, domnule?" i-a spus domnul Crickle. Îmi au rămas bun de la dumneata, domnule Crickle, și de la voi toți," a spus domnul Mel, limbându și privirea prin clasă și bătându-mă din nou, prietenește pe umăr. James Steerforth, tot ce pot să-ți doresc acum la plecare e să ajungi cândva să te rușinezi de ceea ce ai făcut azi. Deocamdată n-aș vrea pentru nimic în lume să știu că mi-ești prieten, nici mie, nici unuia din cei care-mi sunt dragi. Mi-a mai pus încă o dată mâna pe umăr, apoi și-a luat flautul și puținele cărți pe care le țineam în pupitru și lăsând cheia îmbroască pentru urmașul său, a părăsit școala cu mica avere sub braț. După aceea, domnul Crickle a ținut o cuvântare, prin mijlocirea lui Tanghei, mulțumind lui Steerforth că a apărat, deși poate cu prea multă căldură, integritatea și bună faima a Salem House-ului și la urmă i-a strâns mâna lui Steerforth, în timp ce noi strigam de trei ori, URA! Nu prea știu de ce, dar cred că pentru Stirforth, și de aceea am luat și o parte cu multă înflăcărare la aceste ovații, deși îmi era inima zdrobită. Apoi, domnul Crickle l-a bătut cu nuia pe Tommy Traddles, care plângea din pricina plecării domnului Mel, în loc de a ovaționa ca ceilalți băieți, și, în cele din urmă, domnul Crickle s-a înapoiat la divanul sau patul pe care îl părăsise. Rămași singuri, ne-am uitat unul la altul. După câte mă amintesc, eram toți palizi. În ceea ce mă privește, mă simțeam atât de mâhnit și covârșit de remușcări pentru rolul pe care îl jucasem în cele petrecute, încât nimic nu m-ar fi putut face să-mi stăpânesc lacrimile. Era însă teamă ca Steerforth, care se uita mereu la mine, îl vedeam, să nu mi le ia în nume de rău, socotindu-le ca un gest neprietenos sau, ținând seama de deosebirea de vârstă dintre noi și de sentimentul pe care l-aveam pentru el ca o lipsă de respect. De aceea nu puteam arăta emoția care mă copleșea. Steerforth era foarte supărat pe Treadles și spunea că îi părea bine de ce pățise. Bietul Treddles trecuse de prima fază de nenadejdii sale și nu-și mai ținea capul plecat pe bancă, ci se mângâia singur, desenând ca de obicei un potop de schelete. Iar răspunsul Stierforth că puțin îi pasă de pedapsa suferită și că, după părerea lui, domnul Mel a fost nedreptățit. Și cine l-a nedreptățit fetițo? l-a întrebat Stierforth. Chiar dumneata, i-a răspuns Treddles. Ce am făcut? a zis Stierforth. Ce ai făcut? a urmat Treddles. L-ai jignit și l-ai făcut să-și piardă slujba. L-am jignit, a repetat disprețuitor Stierforth. Sunt sigur că o să-i treacă repede. Nu-i atât de gingaș ca dumneata, domnișoară Traddles. Că despre slujba lui, care era foarte bună, nu-i așa? Crezi că nu o să scriu acasă și nu o să am grijă să-i se trimeată ceva bani? Am socotit că Stierforth se arăta foarte dimos, căci mama lui era o văduvă bogată, gata să îndeplinească orice dorință, după câte se zicea. Eram foarte fericiți văzând că Treadles și-a primit lecția cuvenită și l-am ridicat în slava cerului pe Stierforth, mai ales când a binevoit să ne declare că tot ceea ce a făcut a fost numai pentru noi și pentru binele nostru, vând să ne ajute prin această faptă lipsită de orice intenție egoistă. Dar, trebuie să mărturisesc că în noaptea aceea, pe când istorisam pentru nerică poveste, mi s-a părut de mai multe ori când sună jalnic în urechi vechiul flaut al domnului Mel, și când în cele din urmă Steerforth a obosit și am rămas singur în pat, mi l-am închipuit cum cânta undeva, atât de trist, încât m-am simțit foarte nefericit. Curând l-am uitat, căci gândul îmi era mereu la Steerforth, care, până să se găsească un nou profesor, a preluat cu multă ușurință câteva din clasele domnului Mel, fără să recurgă la nicio carte. Aveam impresia că știa totul pe de rost. Noul profesor venea de la o școală secundară și, înainte de a-și lua serviciul în primire, a fost poftit într-o zi la masă, în salon, ca să-i fie prezentat lui Steerforth. Steerforth l-a plăcut și ne-a spus că era un om de ispravă. Fără a pricepe în tocmai ce însemna acest cuvânt, i-am arătat o mare stimă datorită plățuirii lui Steerforth, și n-am pus o clipă la îndoială cunoștințele sale excepționale, deși nu și-a dat nici pe departe cu mine ostenala pe care și-o dăduse domnul Mel. În cursul acestui semestru. Nu s-a întâmplat decât un singur eveniment mai deosebit în șirul mereu același al zilelor de școală. Mi-a lăsat însă o impresie atât de adâncă încât ea mai dăinuie și azi. Și sunt multe pricini pentru care mai dăinuie. Într-o după-amiază, când eram toți năuciți de atâta hărțuială, iar domnul Crickle lovea nemilos cu biciul în jurul lui, a intrat Tanghei în clasă și a strigat cu vocea lui răsunătoare – Vizită pentru Copperfield! A schimbat câteva cuvinte cu domnul Crickle, spunându-i ce fel de vizitatori erau și întrebându-l în ce odaie să-i primească. Mă în picioare, potrivit obiceiului, de îndată ce auzisem această veste și mă simțeam aproape leșinat de spaimă și uimire. Am fost poftit să mă duc prin scara din dos și să-mi pun un pieptar curat înainte de a trece în sufragerie. Am îndeplinit aceste porunci într-o fierbere și o grabă cum nu mai cunoscusem până atunci. Și când am ajuns la ușa salonului, și mi-a trecut prin minte gândul că ar putea fi mama, până atunci crezusem că era domnul sau domnișoara Moldstone, m-am oprit, ne-am retras mâna de pe clanță și am izbucnit într-un hoho de plâns, înainte de a intra. La început n-am văzut pe nimeni, dar simțind că ușa se împiedică de cineva, m-am uitat într-acolo și, spre marea mea uimire, am dat de domnul Pegoti și de Ham, care se îndesau unul într-altul lângă perete și mă salutau, plecându-și pălăriile până la pământ. Nu m-am putut stăpâni și am pufnit în râs, dar nu râdeam de înfățișarea lor care ci de bucurie că-i vedeam. Ne-am strâns mâinile cu multă căldură. Ne-am pornit apoi pe un râs și am râs până ce am fost nevoit să-mi scot Batista ca să-mi șterg lacrimile. Domnul Pegoti, care, țin bine minte, a stat cu gura căscată în tot timpul vizitei, s-a arătat foarte îngrijorat văzându-mă cum îmi ștergeam lacrimile și l-am bolit pe hem să spună ceva Curaș, mi-a zis Hem, surâzând nerod cum îi era obiceiul. Dar ai mai crescut! Adevărat, am crescut? Am întrebat eu, ștergându-mi ochii. Nu știu să fi plâns pentru ceva anume, dar îmi dedau lacrimile numai pentru că îmi revedam vechi prieteni. A crescut, domnșorul Davy, iată, uite cum a crescut! a strigat Hem. Iată, uite cum a crescut! a repetat domnul Pegoti. A început să râdă privindu-se unul pe celălalt și m-a făcut și pe mine să râd din nou și apoi toți trei am râs până ce mi-a venit din nou să plâng. Nu cumva știi ce face mama, domnule Pegoti? l-am întrebat. Și ce face scumpa, scumpa și buna mea Pegoti? Strașnic!" a zis domnul Pegoti. Și micuța Emily și doamna Gamigi?" Strașnic!" a zis domnul Pegoti. A urmat câteva clipă de tăcere. Ca să le curme, domnul Pegoti a scos din buzunar doi homari uriași, un crab enorm și un sac mare de pânză, plin cu crevete, și le-a grămădit pe toate în brațele lui Ham. Vezi, a zis domnul Pegoti, pe vremea când stăteai la noi știam că îți plăceau bunătățile astea, așa că am îndrăznit. Bătrâna i-a fiert chiar ea, doamna gamigi a fiert, da, a zis domnul Pegoti, lungind vorba și mi s-a părut că stăruia asupra acestei chestiuni pentru că nu avea alt subiect la îndemână. Doamna Gamici! Chiar i-a fiert!" I-am mulțumit. După ce i-a aruncat o privire lui Hem, care stătea și se uita cu zâmbetul lui Nerod la crustacee, fără să caute să-i vină în ajutor, domnul Peggotty a urmat. Vezi, mulțumită vântului și fluxului care ne-a fost prielnice, am ajuns la Gravesend cu unul din transporturile noastre din Yarmouth. Sormea mea mi-a zis cum se cheamă locul ăsta de aici și mi-a spus că dacă o să ajung cumva din întâmplare la Gravesend, să mă duc neapărat să văd ce mai face domșorul Davy și să-i dau din partea ei salutările cuvenite și foarte smerite urări de bine și să-i dau de știre că familia o duce strașnic de bine. Chiar așa! Vezi, când mă întoarce, micuța Emilie o să-i scrie sormi că te-am văzut și că o duce dumneata la fel de strașnic de bine și așa totul o să se petreacă în tocmai ca la jocul de călușei. A trebuit să mă gândesc puțin ca să pricep ce voia să spună domnul Pegody prin această imagine, care însemnau un circuit de vești bune. După aceea, i-am mulțumit călduros și am adăugat, deși îmi dădeam seama cum îmbroșeau brajii, că și micuța Emily trebuie să se fi schimbat de când mergeam împreună pe plajă să culegem scoici și pietricele. S-a făcut aproape cât o femeie, atât de mult a crescut," a zis domnul Pegoti. întreabă și pe el." Voia să spună să-l întrebe Hem, care, cu punga cu crevete în brațe, râdea vesel, arătând că era de aceeași părere. Și ce obraz frumosare, are!" a zis domnul Pegoti, strălucind de bucurie. Și ce învățată e!" a zis Hem. Și cum scrie!" a adăugat domnul Pegoti. Scrisul ei e negru ca tăciunele și mare că-l poți vedea de la orice deportare." Era o adevărată plăcere să vezi cât de înflăcărat și de inspirat devenea domnul Pegoti când își amintea de mica lui favorită. Îl văd și acum, cu obrazul necioplit și păros, Strălucind de o dragoste plină de bucurie Și de o mândrie pe care nu le pot descrie în cuvinte Ochii săi, care privesc atât de cinstit Se aprind și licăresc ca și cum ar fi însuflețit De o lumină din adâncuri Pieptul vigoros îi se umflă de plăcere Mâinile mari și puternice Îi se strâng de emoție ca un clește Și își sublinează vorbele Mișcându-și brațul drept Care mi-apare în viziunea mea de pitic Ca un adevărat baros Hem părea aproape tot atât de înflăcărat Cred că amândoi mi-ar mai fi vorbit mult despre ea dacă sosirea neașteptată a lui Steerforth nu i-ar fi tulburat. Văzându-mă că stăteam de vorbă într-un colț cu doi străini, Steerforth și-a întrerupt cântecul pe care îl fredona și mi-a zis Nu știam că era aici tinere Copperfield, căci ne aflam într-o daie unde nu erau primiți de obicei oaspeții. Apoi a dat să plece. Nu sunt sigur de ce l-am chemat înapoi din mândrie pentru a arăta că am un prieten ca Steerforth sau din dorința de a-l lămuri pe Steerforth cum se făcea că aveam un prieten ca domnul Pegoti. I-am zis însă cu sfială, Doamne, cum îmi revin acum toate în minte după atâta amar de vreme. Te rog, Steerforth, nu pleca. Dumnealor, sunt doi pescari din Yarmouth, niște oameni foarte buni și foarte de treabă, înrudiți cu dădaca mea și au venit de la Gravesend să mă vadă. Ah, aha, arostit Stirfort întorcându-se. Mă bucur să-i cunosc. Ce mai faceți? Avea ceva atât de firesc în felul său de a se purta, ceva bietor, vioi, dar nesilit, încât și azi tot mai cred că răspunde un fel de vraj în jur. Și mai cred că prin ținuta sa, prin vigoarea turpească, prin glasul încântător, prin frumusețea chipului și a siluetei sale și printr-o putere înnăscută de a cucerii, pe care puțini oameni o au, sunt în măsură să o știu, Răspundea în jurul lui un farmec căruia îi te supuneai dintr-o slăbiciune firească. Nimeni nu-i putea rezista. Mi-am dat dată seama că și prietenii mei se simțeau în largul lor și că erau gata să-și deschidă inimile în fața lui. Te rog să le spui și celor de acasă, domnule Pegoti, când le vei trimite scrisoarea aceea, că domnul Steerforth e foarte bun cu mine și nu știu ce m-aș fi făcut aici fără el, am zis eu. Eh, prostii, a declarat Steerforth râzând. Nu trebuie să le pomenești de asta. Și dacă domnul Steerforth o să vină odată în Norfolk sau în Suffolk, în timp ce sunt și eu acolo, atunci pot să fi sigur, domnule Pegoti că o să-l aduc la Yarmouth, să-ți vadă casă, dacă-mi dai voie, am adăugat. N-ai văzut de când ești o casă mai nostimă, Steerforth? E făcută dintr-o barcă. Dintr-o barcă? a zis Steerforth. E casa cea mai potrivită pentru un adevărat marinar. Așa e, domnule, așa e, a spus Hem, rânjind. Aveți dreptate, tinere domn. Domnule David, dumnealui, are dreptate. Un adevărat marinar. Ha, ha, așa e, chiar așa." Domnul Pegot era tot atât de încântat ca și nepotul său, deși modestia îl împiedica să proclame atât de zgomotos o laudă care îi se adusese. Bine, domnule," a zis el, făcând o plăcăciune, râzând și sucindu-și vârfurile fularului de pe piept. Vă mulțumesc, domnule, vă mulțumesc. Îmi fac și eu datoria, cum am apucat, domnule." Nici cel mai vretnic om nu poate face mai mult, domnule Pegoti, i-a zis Steerforth. Îi și reținuse numele. Bun rămășag că și dumneavoastră faceți la fel, domnule, a răspuns domnul Pegoti, clătinând din cap. Și încă foarte bine, foarte bine, domnule, vă mulțumesc. Vă rămân foarte îndatorat, domnule, că m-ați primit atât de bine. Eu sunt cam neciopli, domnule, dar sunt plin de râvnă. Cel puțin nădăjduiesc că sunt plin de râvnă, mă înțelegeți? Nu-i cine știe ce de văzut în casa mea, dar vă stau din toată inima la dispoziție dacă o să treceți vreodată cu domnșorul Davis o vedeți. Sunt ca un rac, chiar așa, a râs domnul Pegoti, făcând o aluzie la faptul că nu se mai îndura să plece, deși încercase, după fiecare frază, să se retragă, dar venise mereu înapoi. Și vă doresc tot binele și dumneavoastră și domnșorului Davy și vă urez să fiți fericiți amândoi. Hem a repetat aceeași urare și ne-am despărțit foarte călduros. În seara aceea am fost cât pe aci să-i povestesc lui steerforth despre micuța Emily, dar m-am sfit să-i pomenesc numele și mi-a fost teamă să nu rudă de mine. mi aduc aminte că am rămas multă vreme gândindu-mă, oarecum stânjenit, la vorbele domnului Pegoti, care-mi spusese că micuța Emily devenise aproape o femeie, până la urmă însă mi-am zis că era o prostie. Fără să ne vadă nimeni, am dus în odaia noastră crustaceele sau micile bunătăți cum le numise cu modestie domnul Pegoti, și am făcut cu ele un ospăț strașnic. Dar până la urmă, Treadle s-a trebuit să o pățească. Era prea nenorocos ca să-i poată prii, ca și celorlalți, mâncarea. Toată noaptea i-a fost rău din pricina crabului și după ce l a îndopat cu atâtea siropuri negre și pilule albastre, că Demple, al cărui tată era medic, zicea că atâtea doctorii ar fi dat gata și un cal, L-au bătut cu nuiaua și l-au pedepsit să învețe pe de rost șase capitole din Vechiul Testament pe grecește, pentru că a refuzat să mărturisească din ce i s-a tras boala. Restul semestrului mi-a rămas destul de vag în amintire. Străduințele și lupta noastră de fiecare zi, vara care se sfârșea, schimbarea anotimpului, diminețile înghețate când eram silit să ne sculăm din pat și boara rece, atât de rece a nopților întunecate când ne băgam sub plapumă. Lecțiile de seară în clasa neîncălzită și slab luminată, lecțiile de dimineață în clasa care erau adevărată ghețărie, mâncarea mereu aceeași, trecând necontenit de la rasol la friptură, de la carne de berbec fiartă la carne de berbec friptă, grămezile de pâine cu unt, călțile cu rec de măgar, tăblițele sparte, caietele pătate cu lacrimi, loviturile de nuia, Bătăile cu linia peste degete, părul tuns, duminicile ploioase, budincile grase și totul învăluit într-o atmosferă murdară, ca cerneala. Îmi amintesc foarte bine, totuși, cum gândul vacanței depărtate, după ce multă vreme mi s-a părut ca un punct nemișcat, a început să se apropie și să crească, să tot crească. Cum s a cotit vremea în luni, am ajuns apoi la săptămâni și în cele din urmă la zile. Și cum a început să-mi fie teamă că nu voi fi chemat acasă, iar când am aflat de la Steerforth, că totuși am fost chemat și n-am mai avut nicio îndoială că voi pleca acasă, am avut triste presimțiri că până atunci o să-mi piciorul. Cum în cele din urmă, ziua vacanței a început să se apropie repede, peste două săptămâni, săptămâna viitoare, apoi săptămâna în curs, poi mâine, mâine, azi, diseară, până ce m-am văzut în poștalionul care pleca spre Yarmouth, în drum spre casă. De multe ori m-am trezit din somn în poștalionul care gonea spre Yarmouth, de multe ori am visat despre toate acestea, dar când mă trezeam, pământul care se zărea prin fereastră nu mai era terenul de jocuri din Salem House, iar zgopotul pe care-l auzeam nu mai era trosnetul loviturilor de nuia date de domnul lui Treadles, ci șuerul biciului cu care vizitiul își îndemna caii. Capitolul 8 Vacanța, o după amiază fericită Înainte de a se face ziua, am ajuns la hanul la care oprea poștalionul, nu era acela unde se afla prietenul meu rândașul și am fost poftit într-un mic dormitor drăguț, având emblema delfinului pictată pe ușă. Îmi aduc aminte că eram înghețat, deși băusem se ceai fierbinte în sala de jos, în fața focului mare din vatră, și am fost foarte fericit să mă pot vârâ în patul delfinului, să mă învelesc cu plapma delfinului peste cap și să trag un pui de somn. Domnul Barkis, cărăușul, trebuia să vină dimineața, la ceasurile nouă, să mă ia. M-am trezit pe la opt, cam amețit, pentru că mă odihnisem prea puțin în timpul nopții și înainte de ora hotărâtă eram gata. M-a primit ca și cum n-ar fi trecut decât cinci minute de când ne-am văzut ultima oară și aș fi intrat la Han numai ca să schimb o monedă de șase pens sau cam așa ceva. De îndată ce m-am suit în căruță, împreună cu lădița mea, cărușul s-a așezat pe capră și mârțoaga cea leneșă a pornit în pasul ei domol, tucându-ne pe toți. Arăți foarte bine, domnule Barkis!" i-am zis, vrând să-i fac plăcere. Domnul Barkis și-a frecat obrajii cu mâneca, apoi s-a uitat la ea de parcă ar fi vrut să vadă dacă i s-a luat rumenala de pe față, dar nu mi-a dat niciun alt răspuns. Am trimis vorba așa cum mi-ai spus, domnule Barkis. I-am scris lui Pegoti. A, a făcut domnul Barkis." Domnul Barkis părea moroconos și răspundea posac. N-am făcut bine, domnule Barkis?" l-am întrebat după o scurtă șovăire. Păi, nu prea, a zis domnul Barkis. Cum? N-am scris ce trebuia? Ba, o -i fi scris dumneata, mi-a zis domnul Barkis, dar n-a avut nicio urmare. N-am priceput ce vrea să spună și l-am întrebat, repetând ultimele sale cuvinte. N-a avut nicio urmare, domnule Barkis? n și și nimic, m-a lămurit privind într-o parte. Niciun răspuns. Așteptai un răspuns, domnule Barkis? L-am întrebat mirat, Că era ceva cu totul nou pentru mine. Când un bărbat spune că se învoiește, a rostit domnul Barkis, îndreptându-și alene privirea către mine, înseamnă că așteaptă un răspuns. Ei și, domnule Barkis, ei și, a urmat domnul Barkis, îndreptându-și iar privirea spre urechea mărțoagei. De atunci omul a tot așteptat în zadar răspunsul. Nu ai vorbit, domnule Barkis? Nu... Am urmărit domnul Barkis chipzuind asupra acestei probleme. N-am avut prilejul să mă duc să-i spun. De când mă știu, n-am schimbat nici șase vorbe cu ea. N-avea rost să mă duc să-i spun. Ai vrea să-i vorbesc eu, domnule Barkis? L-am întrebat șovăind. Poți să-i vorbești dacă vrei. A rostit domnul Barkis, aruncându-mi alene încă o privire. Să-i spui că Barkis așteaptă un răspuns. Cum ziceai că o cheamă? Cum o cheamă?" Aha," uh -huh, a domnul Barkis, clatinând din cap. Pegoti. Numele de botez sau numele de familie?" a zis domnul Barkis. Oh nu, nu e ăsta numele ei de botez. Pe numele de botez o cheamă Clara." Adevărat?" a întrebat Barkis. S-ar fi zis că a găsit un uriaș izvor de cugetări în această noutate, căci a rămas cufundat în gânduri, fluierând cetișor. Bine." A răstit el în cele din urmă. Să-i spui, pe goti, Barkis așteaptă un răspuns. Și ea o să-ți zică, poate, răspuns la ce? Și să-i spui, la ce ți-am spus? Și ea o să zică, ce-i Și dumneata să-i spui, Barkis se învoiește. Domnul Barkis mi-a dat toate aceste sugestii deosebit de ingenioase, înghiontindu-mă atât de tare cu cotul, încât m-au durut coastele. S-a plecat apoi asupra calului, cum îi era obiceiul, și n-a mai revenit asupra acestei chestiuni decât o singură dată, peste vreo jumătate de ceas, când și-a scos o bucată de cretă din buzunar și a scris pe partea dinăuntru a tirului Clara Pegoti, ca și cum ar fi vrut să-și însemne numele, ca să nu-l uite. A, cât de ciudat era sentimentul pe care îl încercam! Mă îndreptam spre casă, deși îmi dădeam prea bine seama că nu mai aveam casă și fiecare lucru la care mă uitam îmi aducea aminte de vechiul cuib părintesc, unde fusesem cândva atât de fericit, un vis pe care știam că nu-l voi mai trăi niciodată. Și pe drum mi-au revenit în minte, cu atâta amărăciune, vremurile acelea de altă dată când mama, eu și Pegoti eram atât de uniți și între noi nu era nimeni care să ne despartă, încât nici nu mai știu dacă mă bucuram să mă întorc acasă sau dacă n-ar fi fost mai bine să fi rămas departe și să fi uitat totul, în lui Steerforth. Dar mă aflam în drum spre casă și curând am și ajuns și am văzut cum ulmii bătrâni și despuiați își răsuceau brațele în văzduhul cenușiu de iarnă și cum vântul împrăștia fărâme din vechile cuiburi de ciori. Cărăușul mi-a lăsat lădița la poarta grădinii și și-a văzut de drum. Am pornit spre casă pe o cărăruie, uitându-mă mereu la ferestre și temându-mă ca nu cumva să zăresc pe domnul Myrthstone sau pe domnișoara Myrthstone la vreun geam. Dar n-a apărut nimeni și când am ajuns în fața casei, pe înserate, am intrat fără să mai bat la ușă, că știam să o deschid și singur. Am intrat sfios, fără a face zgomot și am auzit din salonul cel vechi glasul mamei, care mi-a trezit amintiri din vremea copilăriei. Cânta în surdină, la fel îmi cântase și mie când nu eram decât un țâng și mă purta în brațe. Nu cunoșteam cântecul, dar mi se pără atât de vechi încât mi-am simțit inima plină ca și cum aș fi revăzut un prieten bun după o lipsă îndelungată. Mi-am dat seama, după felul cum mama își îngâna îngândurată cântecul, că nu se mai afla nimeni cu ea în salon. Am intrat în vârful picioarelor în odăie și de lângă focul din cămin și alăpta un prung. Copilul o ținea de gât, cu mânuța ei firavă. Mama, cu privirea țintită pe obrăjorii lui, îi cânta. Da, nu mă înșelasem. Nu se mai afla nimeni cu ea în salon. I-am vorbit și mama a tresărit și a scos un țipăt. Când m-a zărit, mi-a zis, „Davy, iubitul meu, băițașul meu!» Și-a venit să mă întâmpine până în mijlocul salonului, s-a lăsat în genunchi, m-a sărutat, mi-a strâns capul la pieptul ei, lângă făptura cea mică cuibărită la sân și apoi i-a dus mânuța la buzele mele. Ce bine ar fi fost să fi murit atunci, să fi murit cu inima plină de simțămintele pe care le încercam în clipa aceea. Niciodată n-am fost mai aproape de cer ca atunci.